...lui arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu a fost stipărită în mai multe tiraje și chiar încă într-o ediție în 2009 la editura Renașterea, bucurându-se de un interes cu totul deosebit din partea specialiștilor teologi, dar nu mai puțin din partea credincioșilor, pentru noutatea de ordin teologic și filologic pe care Sfânta Scriptură în această variantă o aduce față de variantele românești precedente, pentru așezarea textului într-o limbă română actuală și mai ales pentru utilitatea celor peste 6500 de note subsidiare menite să-i ofere cititorului căi de acces spre adevărul textului. În spațiul Ortodoxiei Românești, ediția jubiliară a Bibliei este prima versiune adnotată. Activitatea de revizuire depusă de arhiepiscopul Bartolomeu a fost evaluată de către specialiști în întâlnirile organizate de prezentarea lucrării. La București la Cluj, la Râmnicu-Vâlcea, Oradea, Bistrița și Craiova. În anul 2004 a apărut Biblia, ediția jubiliară, în format electronic pe cd -ROM. Primește titlul de doctor honoris causa al mai multor universități. Al Universității Babeș-Bolyai și al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca în anul 2001. Al Universității din Oradea, în anul 2002, al Universității din Craiova în anul 2003, al Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia în anul 2008 și al Universității de Medicină și Farmacie Grigorie Tepopa Popa din Iași în anul 2009. În anul 2003, editura Limes din Cluj-Napoca inițiază proiectul de publicare în nouă volume a integralei literare Valeriu Anania. Proiectul s-a încheiat în anul 2008. În anul 2005, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române îi publică volumul consistent de exegeză pasaj cu pasaj al liturgiei ortodoxe, subtitlul Cartea deschisă a Împărăției, o însoțire liturgică pentru preoți și mireni. Volumul conține și diortosirea textului liturgiei Sfântului Ioan Gură de Aur, publicat la Cluj-Napoca în mai multe ediții ale unui liturghier în format mic pentru preoți când slujesc în sobor. O altă acțiune de diortosire a unui text liturgic, a canonului cel mare al Sfântului Andrei Criteanul, în diortosirea arhiepiscopului Bartolomeu apăruse tot la Cluj în anul 2004. În anul 2006, în urma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 4 noiembrie 2005 de înființare a unei mitropolii la Cluj, în alpreasfințitul Bartolomeu Anania este instalat la 25 martie 2006 la draznicul Bunei Vestiri, al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. În anul 2008, editura Polirom din Iași publică volumul de memorii, iar începând cu anul 2009, aceași editură a publicat seria de autor Valeriu Anania, cuprinzând până la această dată șapte volume, seria de autor urmând să fie continuată cu altele. În anul 2009, la editura Renașterea, apare volumul de predici, cuvinte de învățătură, revăzut de autorul însuși. În 2010, la 22 noiembrie, este ales membru de onoare al Academiei Române. O biografie a naltfăsințidului părinte Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului, ne-a fost prezentată de părintele Ștefan Iloaie, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului. Este vă mulțumim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 Continuarea continuare emisiunii noastre am pregătit câteva fragmente din cuvântările pe care, în alt presințitul părinte-mitropolit Bartolomeu Anania, l-a rostit în Catedrala Arhiepiscopală și Mitropolitana din Cluj-Napoca. Mai întâi un cuvânt despre demnitate, despre demnitatea omului ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu. Ce înțelegem noi de obicei în omul demn? Il este un om vrednic, vrednic de șinstiri, vrednic să fie o onoare de ceilalți. Noi avem o cântare a mea Domnului care se cheamă Acțion și care înseamnă vrednic. că ești cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și a pururea fericită și pe de și și ca Dumnezeului nostru. Cu acest cuvânt începe această cântare cu vrednică ești. că ești de cinstirea noastră. Pentru că tu ți-ai agonisit de a fi cinstite de noi. Demn este omul respectabil, este omul care impune respectul celorlalți prin faptul că este un om integru, un om de caracter, un om cinstit, un om cu verticalitate, cu fermitate și cu dăruire pentru ceilalți. Om care nu este stăpânit de egoism sau de interese personale sau meschine. Este cel care se dăruiește celorlalți. Orice om de acest fel impune respect care îi se dă fără ca el să-l ceară și să-l pretindă. Omul demn este un om cinstit. N-are importanță că e bogat sau sărac. Există un proverb în înălterescura poporului român pe care eu l-am auzit de multe ori încă din copilărie din gura Maică-mii. Proverbul sună așa, Decât să ding în unt și să mă uit în pământ, mai bine să ding în sare și să mă uit la soare. Cel mai sărac om de pe lume e fericit dacă-ntinge sare, dar are libertatea și demnitatea de a se uita la soare. Iubiții mei, și psalmistul David s-a gândit la un asemenea om. În psalmul 23-ii se spune așa, Cine se va sui în muntele Domnului, și cine va sta în locul Său cea sfânt? Cu alte cuvinte, cine va fi primit aproape de Dumnezeu și se va bucura de mântuire și de fericire veșnică? Și răspunde, Cel nevirovat cu mâinile și curat cu inima. Am ascultat, dragi ascultători, un material rostit de înalt Înaltpreasfințitul Părinte Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului, un cuvânt pe care înalt sa l-a rostit în catedrala din Cluj-Napoca, un cuvânt despre demnitate, despre demnitatea omului ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu.